Nem U vremenu punom košmara laži zablude Mnogi traže sreću ali na pogrešnim vratima kucaju Hadihi O ti koji želiš sreću ne možeš biti sretan bez islama Čovječe, još nije kasno, još ti srce kuca, pokaj se. Allahumma, ne vas te glav. Allahumma, ne vas وياك وpoznaj islam. Allahu binilahi inash-shaytanur rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu Amma ba'd fa inna azdaqal hadithi kitabu Allah wa khayral hadji hadju Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdefatuha wa kulla muhdefatin bida'ah wa kulla bidatin dhalalah Amma ba'd Postovani slushalci, draga moje braćo i cienjene sestri u islamu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh U našoj, prošloj emisiji smo spomenuli određena pitanja vezana za iman vjerovanje, pa smo rekli da se iman sastoji od riječi i dijela i spomenuli smo pet segmentata ili pet komponenti koje ulaze u naše vjerovanje, to jest stvari od kojih se naš iman naše vjerovanje sastoji. Da bismo smo kasnije nakon toga spomenuli i činjenicu da počini od svelikog grijeha po shodno vjerovanju ehli džema, ne izlazi iz vjere imana nego da je on vjernik ali manjkavog i krnjavog imana ali da je griješnik shodno svome grijehu to znači da mu se iman smanji i umani da nije pravi vjernik onakav kakvog Allah, Allah subhanahu wa ta'ala traži od njega da bude, nego da je on griješnik shodno veličini svoga grija. U našem večerašnjem druženju mi ćemo nastaviti govoriti po ovome pitanju, pa ćemo spomenuti, inša Allahu ta'ala, pitanje povećanja i smanjivanja imana. Draga moje braćovi cijenjine sestre, Vjerovanje ehli sunnete u al jeste da se iman, da se naše vjerovanje zna povećati i smanjiti. Da se povećava sa pokornošću prema uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala, sa činjenjem dobrih dijela sa obožavanjem uzvišnjog Allaha subhanahu wa ta'ala, sa svime onim što Allah, azzawajal, voli i šim je zadovoljan, a s druge strane, da se naš iman, da se naše vjerovanje smanjuje shodno griješenju i neposlušnošću i griješenju prema našem gospodaru Allahu, azzawajal. Zato se vjernici koji učestvuju u imanu, u vjerovanju, pazite dobro, razlikuju, Pa nije isti iman, nije ista vjera i jačina imana, i jačina vjerovanja poslanika i drugih ljudi. Čak nije ista vjera i čustina imana međusobnih poslanika. Pa imate odabrane poslanike u odnosu na druge poslanike i nema sumnje da je iman Muhammeda s.a.v. najjačiji bio iman u odnosu na sve ostale poslanike. Z druge strane, iman vjerovani Abu Bekra nije kao iman drugih ljudi. Kao što nas je obavijestio Allahu poslanik sallallahu aleyhi ve sellem kada bi se iman vjerovanje Abu Bekra stavilo na jedan tasvage, a iman čitavog ummeta Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem kada bi se stavio na drugi tasvage prevagnuo bi iman Abu Bekra. Nije isti iman i vjerovanje, a sahaba koji su učestovali u bitci na bedru i oni koji nisu, Ni isto iman prvi generacija muslimana i oni koji su kasnije došli. Otuda mi vjerujemo da se iman povećava i smanjuje, pa imate ljude koji su, koji se natječu u činjenju dobra, trče i rade važibe. I fardove, i sunnete, i mustahabbe, dobrovoljne na file. A imate ljude koji se zadržavaju može samo na vađibima, ali nemaju puno dobrovoljni na fila od posta, od sadake, od dobrovoljnog namaza. I imate s treće strane ljude koji su eto tu, muslimani su, obavljaju svoje osnovne dužnosti, ali imaju grijeha kod sebe čine velike čak grijehe. Grije. Ali učestvuju svi oni, sve ove tri kategorije, učestvuju u imanu. I svi su oni vjernici i svi oni zaslužuju da uđu u džennet. Kad? Tad. Kad? Tad. Njima je džennet zagarantovan ako budu umrli sala ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Pa ako bi neko od njih ušao, neko vrijeme u džahnem, kad tad izaće iz njega jer je Allah subhanahu wa ta'ala obećao vječni džannet za svakoga onoga ko bude ušao, umro sa vjerom u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato veoma je bitna stvar da možemo prepoznati kod sebe kada nam se iman povećava, kada nam se iman zmanjuje, Da možemo na takav jedan način znat se nositi sa svojom vjerom i liječiti svoje vjerovanje uzimajući uzroke koji su došli u Kuranu ili sunnete Allahu poslanika s.a. po pitanju povećanja imana i učenjaci govore o tim uzrocima da postoje određena dijela, da postoje određene radnje koim čovjek podiže svoje vjerovanje kada mu njegov iman opadne et khafatun wa ma daru an zamanan lahu ud kullu alladhi yukhunuhu yawman sayakhrucul تغفلتون وذادروا ان الزمان له كل الذي يخ... فونهُ يوما سيخرج للعلن شر المهانه ركعه بين الجموع الى وثن شر بين الجموع الى الله سبحانه وتعالى يقول القران نشست ميستا spomenuo jasno i direktno da se iman da se čovjekov virovanje povećava kaže Allah subhanahu wa ta'ala al-lazina qala lahumun nasu inna nase qad jema'u lakum fakhshavuhum fazadehum imana wa qaluu hasbun wa ni'mal vakil oni koji mai bilo raceno o strane ljudi doji se su se musrici doji se su se ljudi sakupili oko vas sakupili da vas napadnu Allah subhanahu wa ta'ala spomini primjera sahaba koji su bili u Medini i koji do kojih je doprla vijest od strane licemira munafika i od strane mušrika da su se mušici okomili i pripremaju se napasti muslimani u Medini pa kad je Bilo rečeno, bojte ih se, fakhšavuhum, fazadehum imana, wa kalu hazbuna Allahu, wa ni'mal vakhil. Pa su, su bili na takav način zastrašivani. I bilo je govoreno ashabima, bojte ih se. Bojte se mušrika, jer, jer se oni sakupili i udružili protiv vas u Medini. Allah subhanahu wa ta'ala je tada povećao iman. Uzvišni Allah je povećao iman ashabima vjernicima što je dokaz da se iman povećava I šta su tada rekli wa Rekli su Dovoljde nam je Allah i divan li je on pomagać, divan li on Onaj na koga se čovjek može osloniti U drugom kuranskom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala spominji تكوجه استاني اصحابا استاني wierniki u medini walamma ra al mu'minun al ahzab qalu hadha ma wa'adana allah wa rasuluhu wa sadaqa allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima akala soviernicy videli skupine oko medine, ubici na hendeku, ubici ahzaba. Pogledajte. Tada su rekli vjernici, ovo je ono što nam je Allah i njegovo poslanik obećao. Ovo je ono što nam je Allah obećao i što nam je obećao njegovo poslanik, sallallahu alaihi ve sellem. Ovako razmišljaju vjernička srca. Jer Allah im nije obećao put do džaneta koji će biti ugodan nego im je Allah subhanahu wa ta'ala obećao put popločan trnjem iskušenjem i napadima o strane onih koji ne vole Allaha i ne vole poslanika sallalahu alaihi wa sallam tako da su vijednička srca odma u istom trenutku prepoznali Allah ho uzakonit toserek ve svo vo ono što nam je Allah obećao i što nam je obećao Allahu poslanik sallallahu alayhi ve sellem. Wa sadaq Allahu I istinu je rekao Allah. I istinu je rekao Allahu poslanik sallallahu alayhi ve sellem. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. I to im je povećalo samo iman. Samu im je povećalo vjerovanje njihovo i još veću predanost. Allahu subhanahu wa ta'ala, jeste, ovako vjernička srca izlaze iz iskušenja, samo još jača, sa većim ubjeđenjem i sa većim vjerovanjem, za razlik od munafika, za razlik od licemira, koji kroz iskušenja samo još više i više padaju i gube se u svemu tome ali ono što nas interesuje u ovome kur'anskom ajetu jeste činjenica da je Allah subhanahu wa ta'ala jasno rekao da se iman vjerovanje kod ashaba povećalo što je jasan dokaz da se vjerovanje kod čovjeka povećava da se vjerovanje kod čovjeka povećava a kaže Sufjan ibn Ujajine rahmatullahi alaih Iman se povećava i snižava. Zar ne čitate i naučite kur'anski ajet fe zadehum imana? I njima je Allah povećao vjerovanje. Uazidna huda. I mi smo im povećali uputu. Tako Allah subhanahu wa ta'ala govori po pitanju stanovnika pećine, po pitanju onih mladića koji su proveli toliko godina u pećini. Allah im poveća uputu. I ovo je Sufjan ibn Ojejna jasno svatio da Allah povećava iman kod čovjeka. I rekao je još na mnogo mjesta i na drugim mjestima se spominje povećanje imana. Pa mu je bilo rečeno, a zar se iman snižava, gdje ti je dokaz da se iman snižava? Pa je rekao, lej se še un jezidu, illa wa huva jenqus. Kaže, nema ništa da se povećava, da se isto tako i ne snižava. Jer što je podložno povećavanju, to je isto podložno i snižavanju. Što znači? Da je Allah subhanahu wa ta'ala jasno na šest mjesta rekao u Kur'anu da se i vjerovanje povećava. Analogno tome također proizilazi i činjenica da ako se iman povećava, ako je podložan povećavanju, isto tako on je podložan i snižavanju. Kao što je vjerovanje Ehli sunnata wal džemaa, i zato ćete veliki broj učenjaka od prvih generacija muslimena, da su u svojim poglavljima u knjigama spominjali čak naslove, pazite, po ovome pitanju spominjući poglavlja o tome da se iman povećava i da se on snižava. I to je naše vjerovanje, ehli sunnata wal اتى ايو اشجان تشاطر يا ويح قلبي ماذا هاك دارت البي امور المقابر كل جزء منك بحر من دماء كل جزء منك مهدوم المنابر أمتي يا ويح قلبي ما دهاكي دارك الميمون أضحاك المقابر كل جزء منك بحر من دماء كل جزء منك مهدوم المنابر جور سر, سر حدني أتو في سطور العذ والأمجاد ترمقوها البصائر كم هوت منا حصول غير Neftahul afvaha Fi vajljih Tamur Tu rasurrum Veliki broj haditha Allahu poslanika je također došao po ovome pitanju koji jasno upućuje da se iman znižava odnosno s druge strane da se povećava Jedan od tih haditha jeste i hadith koga bilježi iman Bukhari je muslim u debu Hurejre radi Allahu ta'ala Anhu Kuj kaže, rekao je Allah poslani sallallahu aleyhi ve sellem, Al imanu bid'u'n vasib'u'na, E'u bid'u'n vasit'u'na šu'ba. Fafdaluha qavlu la ilaha illa Allah, Wa adnaha imantatul adhani attariq, Wal hayā'u šu'abetun min al iman. Kaže Allah poslani sallallahu aleyhi ve sellem, Iman, vjerovanje, Se sastoji od sedamdeset i nekoliko dijelova. Od sedamdesetri do sedamdeseti ili od 60 i nekoliko dijelova, od 63 do 69. A najveći vid imana, najbolji u ovoj predaji, kako je došlo, jesu riječi la ilaha illallah. A najmanji dio od koga se sastoji iman, čovjekovo vjerovanje, pazite, jeste da usklon, da se uskloni ezijet ono što bi huzuri i uznemiravalo muslimane i ljude na putu. I kaže Allahu poslanicu sallallahu alayhi ve sellem al-hayaa shu'batun Da je čak stid dio imana. Pala Kako i na koji način Allahu poslanicu sallallahu alayhi ve sellem pojašnjava iman? Pojašnjava Allahu bozajn sallallahu alayhi ve sellem da se čovjekovo vjerovanje sastoji od dijelova i da taj čovjekov iman, čovjekovo vjerovanje ima gornju i donju granicu. I da stvarni iman, i potpun iman jeste onaj koji ima sveti dijelove u sebi. I sadrži i najveći i najniži dio tog imana. Pa kako se namaz sastoji od dijelova, tako isto i čovjekovo vjerovanje se sastoji od dijelova. Pa imate namaz, pazite dobro, u namazu imate ruknove, temelje, tako ima iman svoje ruknove, ima temelje. Pa imate u namazu uslove, ispravnosti namaza, Imate stvari koji su vađivi, imate stvari koji su mustahab. Bohvala da se čini. Tako isto i iman. Ima svoje dijelove. Tako da je veoma bitna stvar da shvatimo na ovakav jedan način da iman ima svoje dijelove, da ima gornju granicu, ima donju, da je gornja, granica je najveća, pazite kao temelj, da čovjek uđi u Allahu subhanahu wa ta'ala, vjeru. Sala ilaha illa Allah. A da je najnižji dio imana, da čovjek uskloni ono što bi huzuri uznemirava ljude na putu. I to je, draga moja braću i cijenine sestre, sastavni dio imana što znači kad prođiš putem pa vidiš kamen ili vidiš nešto što je ispalo nekome na putu neka stvar koja je mola, mogla uznemiriti i naštetiti slobodno prikoči stani kre puta, izađi nemoj žaliti dvije, tri minute i uskloni ono što bih uzuri ljude što je uznemirava jer možeš spasti ljudski život možeš spasiti nekome da ne probije svoju gumu ili da ne sleti s puta Zna nije to ime Allahu subhanu wa ta'ala i zna i da je to iman, da je to dio vjerovanja. A između tih, to gornjeg i donjeg dijela imana, draga moja braćo i cijenine sestre, pazite dobro, imaju dijelovi, a jedan od tih dijelova jeste i Čak ova stid se povećava i snižava, pa imate ljude koji su više istidljivi, imate ljude koji su manje istidni, ali je stid osobina vjernika, E uno tartih dijelova imana neki su toliko jaki i toliko bitni za čovjekovo vjerovanje da se približavaju u temeljima kao što je temelj la ilaha illallah a ima stvari i djela koji su manje bitni pa se približavaju ovim ovom donjem dijelu imana kao što je usklanjanje usklađivanje ono ga što bi huzuri uznemirava ezijeti muslimane na putu. Ali ono što je veoma bitno u svemu ovome, draga moja braćo i cijenjine sestre, jeste to da sve ovo ulazi u iman i da iman ima svoje dijelove, a ono što ima svoje dijelove, što ima gornju i donju granicu, to se sigurno povećava i snižava kao što je naše vjerovanje. رأس أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ركع الشيء ركع الله بصني صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وورد علي أمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعليه قميس يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين Kaže Allahu poslani sallallahu alaihi ve sellem Jedan put sam bi usnu Sanjao Allahu poslani sallallahu alaihi ve sellem Jedan san Pa sam vidio ljude Što podrazumijeva vjernike Kao što se može vidjeti iz preostalu dijela Haditha Da je Allahu poslani sallallahu alaihi ve sellem video, skupinu vjernika, mu'mina Koji su Se pred njim pokazivali Na njima je vidio košulje Bili su obučeni u košulje, vjernici ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem u košuljama. Nekima od tih virnika je košulja dopirala do njihovih prsa. Nekima je dopirala ispod toga to jest do pasa, toliko je bila duga. A vidio sam kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem Omera ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu, ananemu je bila košulja koju je on vukao čak po zemlji. Bila mu je, znači, od vrata, od lave, toliko dugačka da ju je vukao po zemlji. Pa su rekli šta to tumačiš, na koji način tumačiš taj san Allahu poslaniče. A mi znamo da su snovi Allahov poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, istina i da to objava. Pa je rekao Allahu poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, ja to tumačim kao vjeru. Allah poslani sallallahu alaihi veselam je protumačio dužinu košulje, dužinu košulja, dužinu odjeće sa vjerom, sa imanom. Pazite, dobro. Jer je na ovakav način Allah poslani sallallahu alaihi veselam jasno rekao da je bilo, znači ljudi koji on vidio, snu koji su imali Iman manji. I bilo je ljudi koji su imali veći iman. A među njima je bio Omer ibn Khattab radi Allahu ta'alanhu koji imao najveći u ovoj skupini vjernika iman koji je vidio Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam. Tako da je ovaj hadith jasan dokaz da se vjernici među međusobno razlikuju po pitanju imana i da su neki vjernici većeg, jačeg imana, a drugi manjeg i slabijeg. Takođe jedan od haditha Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, koji upućuje na to da se iman povećava i snižava i da nije isti kod svih ljudi i vjernika, jeste hadith Ali radi Allahu ta'lanhu koji kaže Da Allahu poslanika s.a.v. rekao Muli ammarun imanen ila mešašihi Da je Ammar, radi Allahu talanhu, ta poznati ashab Allahu poslanika s.a.v. Toliko bio napunjen vjerovanjem, napunjen imanom Da je njegovo vjerovanje dopiralo čak do njegovih do njegove srži u kostima Kao da je bio sav ispunjen imanom radijallahu talanu Pogledajte draga moja braće, cijenine sestre da je Ammar radijallahu talanu toliko bio jakog i velikog imana kao da je sav bio ispunjen imanom pa je čak iman vjerovanje doprlo do njegove srži u kostima što je ja sam dokaz da su da se vjernici razlikuju povećin jačini i veličini imana i da se iman povećava i snižava, a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. <tip> وذن لو يثقلني لكنني ابدا ما قالني شغالني الجرائم في محراب كرهك بات ودنس الارض من <Sizione> A <Sisa> huwabih ar-rijsun Aiyyul jarāim Fiyyul jarāim Mihrabi Tako wajah bilajima Bukhariya i Muslim Rahmatullahi alayhima um. Hadith Oda Abu Sa'ida Radiallahu ta'ala Anhu Kui kajih Diallahu pasani sallallahu alayhi wa sallam Iza shau Na bairam Namaz da li se radilo o Bajram namazu kurban Bajramu ili pak Ramazanskom Bajramu postoji sumnja pa je izašao Allah u posljednjih slocijama znači da klanja Bajram namaz na Musallu jer je Allahu u posljednjih slocijama klanjao na otvorenem prostoru izvan mezđida Bajram i toaj prostor se zove inače Musalla pa je prošao po kraj grupe žena pa je reka Allah poslani sallallahu sallallahu nisa te o skupino žena udielite sadaku fa inni uriytukun ektharo ahli nnar udielite daite sadaku jer jasam vidio najviše stanovnika jahannama jena što je dokaz? što je dokaz? da če najviše od stanovnika jahannama biti žena. Ali može da obradujemo takođe i žene. S druge strane, što možda neki i ne znaju, da ima učenja kako i kažu da će biti najviše stanovnika Džennete takođe žene. Jeste, da će biti, biti stanovnika Džennete takođe žene. I to spomeni Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi wadialu hadhih arwah ila biladi al-frah. Opisujući Džennet, i stanovnika Dženeta i spominjući mnogobrojne mesela i pitanja vezana za stanovnike džanete, spominje i ovu ovu stvar, i argumente i dokaze, i utemeljenost i opravdanost svoga mišljenja o tome, inša Allah, nekom drugom prilikom. Pa su rekle žene, Allahum poslaniku sallallahu aleyhi wa sallam, u obima ja rasul Allah, o Allahum poslaniće, zašto će to biti najviše stanovnika u džahnemu žena? Objasni nam šta je razlog, zbog čega? Pa je rekao Allahum poslaniku sallallahu aleyhi la'an, da vi žene puno proklinjete. Puno proklinjete. Prvi uzrok i prvi razlog, a drugi, i negirate dobročinstvo. Pazite. Negirate dobročinstvo. Šta znači to? Znači da su žene sklone da negiraju Allahove blagodati. Da su žene sklone da ne vidi dobročinstvo, pogotovo dobročinstvo svih muževa, nekoj radiš čitav život dobro samo jedan put ne valjaš, jedan put joj iskvari kaže nikada ništa, nisam dobro tebe vidjela to je u prirodi žena tako da žena mora voditi računa o ovim stvarima da ne proklinje da se ne srdi i da ne na takav jedan način upućuju do ovu jer često puta čujete da Bog da ovo, da Bog da ono Proklinju žene često puta, pa čak i suju djecu, pa čak muževe, pa čak rodbinu i tako dalje, komšije. A drugi razlog, drugi uzrok, kao što smo rekli, negiraju dobročinstvo jer su sklone zaboravu i čine kufr, znači negaciju. Pasite, ne nevjerstvo, nego negiranje Allahovi blagodati. I kaže Allaho, poslani sallallahu alihi vasem, nisam vidio nekoga, da tako krnjave pameti i krnjave vjere zamuti i uzme razum i razboritost čovjeka koji je pametan kao što to može uraditi žena. Žena može da zamuti pamet čovjeku. Pa su rekli žene Allahom poslaniku s.a.v. وَمَا نُحْسَنُ دِينِنَا وَاَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهُ Pojasniti o nama Allaho poslaniče šta je to manjkavost, pazite dobro, naše vjeri. I šta je to manjkavost naše, našeg razuma. Pogledajte šta kaže Allaho poslaniče, na koji način su žene manjkave vjeri i na koji način su žene manjkavog razuma. Kaže Allaho poslaniče, na Zar nije svjedočenje jedne žene kao pola sjedočanstva odnosno svjedočenja jednog čovjeka, muškarca? Pa su rekle, jeste. Jer mi znamo da svjedočenje žena je upola vrijedni po svjedočenja muškarca. Pa će možda žene, borci, za ženska prava se naljutiti reći će kako to pa jeste Allah subhanu wa ta'ala je stvorio tako ženu da ona ne može podnijeti da vidi neke stvari kao što može muško pazite dobro kada je u pitanju recimo krv Sjedočinje pred sudom za ubijstvo može li žena vidjeti tačno lice ubice Jedna, kada je vidjela ubijstvo na ulici žena. Ona po prirodi sama, obratimo pažnju, je sklona strahu, nema dovoljno hrabrosti, jer je osjećajna, suptivna, ne može podnijeti tako ružne prizore. I možda će u tom trenutku zakrenuti glavu, jer neće moći podnijeti da vidi ubijstvo čovjeka. Zato Jedna žena ne može svjedočiti na sudu i ne može se njeno svjedočanstvo prihvatiti na takav jedan način. Treba još jedna pa možda dvije žene, onda mogu da vide nešto. Za razliku od muškarca. Koji ipak može da vidi i grozne stvari, da može onda da posvjedoči, da prepozna ubicu i da svjedoči na sudu na takav jedan način. Ako shvatimo to, onda ćemo vidjeti šta želi reći Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem zašto žena ne može svjedočiti na takav jedan način kao muškaraca ne možemo mu privati svjedočenje jedne žene kao svjedočenje jednog muškarca i to je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem protumačio kao manjkavost po pitanju razuma a s druge strane protumačio Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem da je manjkavost i krnjavost po pitanju vjere kad neka žena ima hajdu Ona ne može klanjati. Ona ne može postiti. Što znači da u tom trenutku njina vjera je krnjava, imankava, njenzi iman snižava. I ne može biti ona ista kao čovjek koji klanja u tom trenutku. A ona u Hajdu ne može da klanja. Njena vjera nije vjera s druge strane žene koja u tom trenutku klanja i nije ista njina vjera kao vjera čovjeka nije ima, nije ima, ni istikao iman i vjerovanje čovjeka u tom trenutku koji klanja to je poslanin sallallahu alihi veselim protumačio kao krnjavost i kavost vjere naravno ovdje ne trebamo shvatiti sv da ova manjkavost i krnjavost vjere zbog njenog neklanjanja u hajdu i nifasu Manjkavu zbog koje će Allah kazniti. Ne. Allah će je nagraditi. Jer Allah zna subhanahu wa ta'ala da ne ima hajda da bi ona klanjala. Ima će nagradu kao da klanja. Ali onaj koji klanja u tom trenutku ima deset puta više nagradu za razliku od nje koja ne klanja. Ali će imati ona nagradu isto kao da je klanja Allah, To je razlika. To je razlika. Ali ovaj hadith smo spomenuli zbog razloga da se iman čovjekov vjerovanje povećava i snižava, kao što je poslanik s.a.v. protumačio, da je krnjavost, imankavost, vjeri žene, u tome što ona ne obavlja namaz i ne posti u vremenu kada ima hajd. A Allah s.a.v. najbolje zna. Prenosi Saad ibn-i Beqas radi Allah s.a.v. hadith Allah poslanika s.a.v. rekao ši A'ata Rasulullahi s.a.v. rehtan u aneja lisun فاتل ان كراجلا وهو اعجبهم الى فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان فوالله اني لا اراه مؤمنا جاء سعد بن وبقاص رضي الله تعالى عنه الله رسول الله صلى عليه وسلم يدعو الى مجموعه من وسلم skupiny люди ناشتو ادميتكا U tom trenutku Saad je bio tu prisutan, sjedio je i gledao to. Međutim, jednom čovjeku iz te grupe, Allahu Allah poslana nije dao ništa. A taj čovjek je Saadu se puno, taj se čovjek Saad i u puno dopadao. Jer je znao Saad u njemu mnoge dobre stvari. Znao je da je taj čovjek dobar virnik Pa se tome i zanadio Saad upitava o Allahu poslaniće šta je po pitanju tog i tog čovjeka. Tako mi Allah, ja vidim da je on virnik, da je on mukmin, Pazite, dobro. Pa je rekao Allahu poslaniću sallam faqala eu muslima ili je on možda musliman? Pogledajte. Allahu poslaniću sallam je napravio razliku između muslimana i mu'mina. Saad kaže za njega ja vidim da je on mu'min kaže Allah a.s. ili musliman. Viernik ili musliman. Što znači da postoji razlika između pojma mu'mina i muslimana. Niesu na istom stepanu. Faseket qalilan. Summa ghalabani ma a'lamu minhu. Fa'udtu li meqalati fa'kultu ma leke an fulan. Pajeh nakon određnog perioda šutni opet sad se prisjetio da je taj čovjek virni da je dobar zna njegove dobre osobine pa je ponovo rekao Allahu poslaniče šta je po pitanju tog i tog zašto mu nisi dao koji i ostalim, ja mislim da on bolji znači, kao da je želio na takav način da kaže Allaho poslanik zlalaj salam, Tako mi je Allaha, ja vidim da je on vjernik. Pa je rekao, Allaho poslanik, in musliman. Sad tvrdi da je mu'min, poslanik zlalaj salam tvrdi da je musliman. Zatim i potreći put, nakon što je ušutio, sad se ponovno vraća i pita. Pa je rekao, Allaho poslanik zlalaj salam, Ja doista da nekada nekome čovjeku, a drugom ne dam a taj drugi kome ne dam mi je draži od onome kome dam pazite iz straha ja njemu ne dam iz straha da bi, to, da bi ga to moglo odvesti u džahannam allahu poslani sallallahu alaihi wa sallam na ovakav jedan način odgaja ashab i govori im da može čovjeku biti iskušenje i metaka kako mu on da i da nekada iz straha da ga taj imetak ne odvedi u džahannam allahu poslani sallallahu alaihi wa sallam mu ne Ono što nas interesuje iz ovog hadisa u kontekstu teme o kojoj govorimo po pitanju imana, po pitanju povećanja i smanivanja imana, jeste to da se ljudi razlikuju po pitanju imana i da su neki od njih bolji i većeg imana vjerovanja, a drugi slabijeg i manjeg. I to je Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam potvrdio. I napravio je razliku između mu'mina i muslimana, između stepena mu'mina i stepena muslimana. Da nije to isto što jasno također upućuje da se vjernici razlikuju po pitanju imana i da se iman povećava i smanjuje. Molim uzvištvo Allah subhanu wa ta'ala da poveća ناشي ايمان اي ده بوديمو زائستا на найвечим ступнем има наш ек قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم